Senyores i senyors, continuem a Ràdio per i avui una conversa distesa que volem mantenir amb Joan Vigues, de Som Gent del Poble. Bon dia, Joan, benvingut. Bon dia. Gràcies per estar de nou entre nosaltres. Ara sí que ja s'ha tallat el bacallà. No? Sí, la veritat és que encara no sabem, no ho creiem massa, però sí, sí, sí, ara ja va de, va de debò. Fins ara havíem parlat en diverses vegades, abans, entremig... Mmm.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 em sembla que heu jugat molt bé les vostres cartes, no? Bueno, nosaltres jo crec que mm... Mm... important com com entrem, com entrem a, a formar un equip de govern jo crec que important és que la gent eh, vagi a treballar amb coses en els quals eh, tots som bons en una sèrie de coses i tenim més deficiències en una sèrie d'altres, no?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 I bueno, doncs, uh, sí, uh, nosaltres teníem clar més o menys llà on te podíem anar perquè perquè ens semblava que on, teníem més, uh, on te teníem més aptituds i possiblement sí, eh, realment es confirma les idees que nosaltres teníem de pogurar doncs entenes possiblement esports o pràcticament esports o definitivament esports en Ros, en Lluís Ros irà obra pública i jo seré en principi l'encarregat d'hi pep. Hi ha una continuïtat amb el cas de d'en Lluís Ros, que ja ho ha fet amb els darrers anys tant amb el grup socialista com després també ho ha fet amb esquerra republicana, per tant, t'he sentit dir moltes molt a vegades, això de si les coses van bé, perquè què tocar-les? És es que... És que, es que no, costa tant... No passa pas gaire en política, eh? Es que I li deies que tot, vagi bé o no vagi bé. Però que les coses costa tant d'anar bé que després tocar-les sembla, sembla una estupidesa total. I si realment, doncs... Intentem que, no sé, per exemple doncs, l'arcalde continuarà tinguent possiblement la, la d'això de cultura la Roser Massagué doncs, possiblement tindrà benestar i, i en Jaume Palaí continuarà tinguent una sèrie de, de la gent, que, de la gent que, que jo recordo ara en aquest moment i també em ve això doncs, si realment han, han fet una feina que en principi la podem considerar bona no, no tenim per què tocar-la Comencem uh...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 fase més de sembla ser un període d'adaptació i aquest període d'atuació, doncs, primerament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 no sé, no, no vull posar noms de coses, però segur que entens el cap tu i enting el cap jo. Però, mm, crec que ens equivocaríem si penséssim que pel sol fet d'aquest ho i Pep la cosa es funcionaran. O sigui, l'iPep hi ha una, un treball a radera, un treball eh, de gent molt implicada, però que no li podem demanar que sobre, que se sobrepassi, perquè llavors eh, grinyolarà no solsament el que volem que ara no funciona i volem que funcioni, que, però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 a millorar eh, d'una forma harmònica, perquè si millores la mobilitat però, però, però això es guerra i altres coses, en definitiva les àrees de l'Ajuntament tenen, eh, tenen de créixer totes amb un sistema harmònic Esteu d'acord amb Esquerra Republicana amb en Pitu i la gent que forma part amb, en, amb en Josep Josepí Ferrer, disculpem a vegades se m'escapen els noms col·loquials que tenim entre nosaltres i que ens han dit tota la vida eh... Uh, uh, amb, amb aquests esquemes bàsics eh, perquè en la campanya tan, també va en Salvatella de, de Junts per Catalunya s'anarà parlat molt del tema de pàrquings tan important eh, i això és una, una cosa doncs, que ara ho patiràs com a regidor precisament que està eh, esteu d'acord amb això? Eh, o, Estem... o voleu tirar-hi endavant, tenir un projecte semblant, si ha res més, no? Bé, nosaltres hem posat els programes sobre la taula dels tres i tenim un document de 22, 22 pàgines en el qual Uh, i tenim doncs unes pàgines en el qual tots tres grups coincidim, després hi ha altres pàgines en el qual dos grups coincideixen però un no coincideix i després tenim altres el reste que són idees que llancen doncs algun dels grups i queden allà en aquest moment com pots, com pots ho posar primer hem començat per als pastos llant de tres, tres, coincidim i en aquest cas tots tres coincidim el tema de també, també també hem de dir una cosa i, i també eh, sí eh, com arribem a plajadar-ho, tots sabem que mm, no tenim més opció. Tenim un gran parkingrqu i tots sabem que ja hem d'allar. Estem parlant d'una zona comercial potent vale? i tot sabem que hem de cavallar. A Palaforgell diríem que amb un estudi, hi ha la mateixa quantitat de pàrquings que a Plaix d'Aro i a més té la gran vantatge que els pàrquings estan en aquest moment eh, diríem que eh, separats amb qual cosa aquestes places encara millor perquè no ten però aquest concepte de separats que podés millor com a concepte de trobar pàrquing podés perjudicial perquè tu vas a Plaix d'Aro i saps que el 95% iran a buscar al pàrking, ara aquell pàrking. I en aquí tenim la tentació de que quan tenim 25 25 zones, doncs busquem i busquem en la primera i després a una, després la tercera i com més a prop del centre millor. Això no vol dir que no n'hagim de fer, i n'hem de fer. I en aquest moment en tenim 3 i aquesta setmana possiblement amb un espai de de temps en tindrem dos o tres més senyalats i ben puntats i ben i ben dotats, eh perquè creiem que haem de fer més però diríem que tenim un concepte de que ja sabem a partir d'à sabem que l'única opció pràcticament és allà i tots anem cap allà i aquí tenim el més el concepte més de buscar. No doncs ens toca buscar molt eh? Sí sí sí no que ens agrada no rodar que... possiblement i la gent que ve de fora no sé si també ho té ho té tan clar quan no sé si ens agrada, jo crec que no ens agrada buscar pàrquing no crec que agradi ningú no? però però sí que primer doncs diem, bueno, primer, a bueno, veure, i si al pàrquing del Priorat de Sant Anna hi ha un puesto mira, vinga, cap allà doncs, llavors allà ja veiem que allà no bueno, i, i ara ens, cap on anem? Bueno, a la plaça, al Cant d'Emprats bueno, ja n'hi ha, bueno, ja on anem no? però anem voltant voltes no? i això et repeteixo nosaltres, doncs, amb un espai de 15 dies o 3 setmanes, eh, dotarem, eh, possiblement de, de 200 o 300 places més. I això sapon, ja teniu un bon ha una claríssima que la tenim que, que ja la teníem tots i en campanya pràcticament, que és la del l'arivada de, de l'autovia de, de Calella, doncs davant de la, del Bèrites, que la, Vale, davant delvèrits donc allò ho estem uh, intentant doncs, posar minuts plaça. a plaça.tà set minuts del centre. Jo us ho dic perquè ho hem fet ho hem fet i, i està a set minuts del centre i després hi dispoien dos que els tenim amb propietaris que tenen petits petits o, o grans superfícies actualment no construïdes a a 4, 5, 6 minuts del centre, doncs, també que estem en, que estem en parlant hi per poder de seguida donar doncs, aquesta sensació de que de que mm, ens posem a treballar ja. A Palafruixell, les eleccions, quan arriben les eleccions i s'ha de posar a treballar un, és que estem a l'estiu i a l'estiu tot em treballa moltíssim, la majoria la gent, moltíssima gent. Per tant, com m'has dit fa un moment, és una moment d'impàs impàs. impàs no sé si significa que ens ho quedem mirant i esperar que passi l'estiu i el setembre com la mainada que va a col·legi ens posem a treballar no crec, hi ha coses que com dèiem abans l'impàs pot ser en l'IPEP perquè tothom a l'estiu doncs, té les seves ocupacions ja molt concretes però en el tema doncs, de mobilitat de... De neteja, neteja de plages al contrari al contrari, ens hem de posar eh, amb els, per això amb un espai d'una setmana i 11 dies hem de trobar solucions a problemes que nosaltres en aquest moment podem tenir sobre la taula, per què? perquè són bàsics, perquè arreglar-los al febrer i les neteges de plages no té sentit però arreglar-lo ara eh, és, és, és bàsic diríem que no té més no té, no té més sentit que, que, que, que posar-nos-hi ara a temes concrets pàrquing, doncs al febrer potser sobre però ara potser no potser no, no, potser no que segur que no, diguem Fa dos dies, yeah, yeah. doncs, de la, de la constitució d'aquest equip, de, no de l'equip de govern, sinó del consistori, per tant, deixarem passar un temps si necessari 100 dies de gràcia per, per tornar a parlar, <laughs> perquè, òbviament, no puc demanar de què és el primer que fareu, que, que posareu al davant, perquè... De fet, acabeu d'aterrar, els, els nous acabeu d'aterrar, que de fet eh, hi ha uns quants regidors d'Esquerra que també són nous, però ja hi ha un equip de govern fet, Amb el vostre cas també un dels regidors ja formava part de l'equip anterior, per tant, no sé si ho consideres continuar la feina feta o com si fóssiu un equip absolutament nou? Bueno, uh, és, és, és, és veritat que en l'equip de govern que, que serem 12, doncs possiblement doncs, hi ha, no sé si són, em sembla 6 que, que són no? 50%, que són 9 o 50%. Um, jo crec que ens equivocaríem si, si néssim allà i volguéssim tocar el que funciona. I jo crec que si hauríem d'acceptar o, o de concloure que el que ha funcionat, i són àrees que portaven gent que estan actualment en l'equip de govern, doncs allò ho hem de continuar millorant, evidentment, però hem de continuar amb aquells responsables. El rest, doncs, evidentment, ens, eh, ens anem a... Però tampoc, tampoc crec que, si o sigui, Esports amb Pau Lladó doncs, eh, m'agafa unes responsabilitats eh, diferents, i, i antenes doncs crec que no va per trencar per... me consta doncs que hi ha un molt bon rotllo entre ells i molt bon feeling i que hi ha, una, hi ha un esperit de continuïtat i em sembla que i amb educació amb la Mònica crec que tothom té doncs un esperit de continuïtat evidentment siguen crítics, serem molt crítics serem molt crítics mm -hmm jo ho he dit en campanya i ho he que ara anar a treballar doncs, en un lloc doncs, per no sentir-nos còmodes doncs, no, no, no té sentit vol dir que hem de ser crítics amb la feina i hem de, i hem de millorar i, i hem de millorar amb tot i hem de millorar cada dia amb tot et poso en un compromís durant aquests anys ja ha governat Esquerra amb Junts per Catalunya què han fet de, o què no han acabat de fer bé que vosaltres, com a som gent del poble que entreu ara formar part de l'equip de govern amb ells, dieu, eh, això eh, s'ha de fer d'aquesta altra manera, o s'hauria de fer d'una altra manera, ah. o qui us va equivocar i hem d'intentar solucionar-ho? Jo crec que, que hi, ha, hi ha uns temes que, com te deia, que tenim tots a sobre la taula. El tema de la mobilitat doncs, és un tema preocupant, però un tema lligat a... Lligat a... Deia abans, a l'eurofia. No és fàcil, però bueno hem d'actuar-hi tema de tema d'aparcaments i hem d'actuar-hi tema del comerç tema del comerç comerç doncs puguis o no buguis doncs, comerç per sort per sort doncs tenim una nova junta d'oxigen el nom es diu oxigen eh? no, no, no, no, que quedi clar que no, que no diem que els hi portem oxigen sinó que el nom es diu oxigen gent molt competent crec gent amb moltes ganes gent amb moltes idees. Que, que, que a través de l'IPEP doncs, crec que, que podem treballar i tenim el tema de, les, de la neteja però en som conscients o sigui, lo, lo, lo que cal és ser conscient de les nostres deficiències fins avui i aquestes el doncs, que no podem és dir no, no, tot ho fem bé perquè nosaltres no haguéssim entrat al govern si nosaltres ens haguéssim trobat un, un gent a, a, a davant nostre a dir, oh, és que haguéssim dit ho fem molt bé tot no bé si m'ha entrat al govern Perquè creiem que el primer que hem de ser És crítics per poder millorar I creiem que bueno, que L'equip de govern actual és crític Amb coses que no, pot, que no ha fet bé I que té de millorar I que a partir d'aquí ens hem de posar a treballar Amb aquests tres oa de temes que he dit, Comerç, aparcament, mobilitat Neteja doncs Aquí tots som, tots som conscients doncs, Que hem de treballar-hi Mitxarrí a l'oreja, que deia un polític extremeny, eh, crec recordar una vegada amb, un, amb una compareixença, perquè algun d'aquests temes que menciones des de l'època d'en Joan Ola, que els sento cada vegada Possiblement perquè no siguin fàcils, o sigui que Això és això, que... això, <laughs> això, això, això, això no siguin fàcils um... Segur que s'ha millorat molt, però també som molt exigents Recorda fa molts anys que al davant de casa teva la gent se l'escombrava ell i recorda que l'època de... si me permeteu d'en Xatarra doncs, eh, recorda com funcionava la recollida de bessures a Palaforgell no té absolutament res a veure de la recollida de bessures de fa 25, 30 anys o 35 amb la recollida de bessures d'avui que, que és l'època d'en Joanola podríem dir que per la forgell de la d'en Joan Ola tenia 13.000 habitants, 14.000, i avui estem a 23.000. I aquests 13.000 habitants tenien un, podríem dir, mig cotxe de mitja, i avui aquests 23.000 en tenen un i mig de mitja. Llavors, millorat. I hem millorat gràcies a la participació de tota la gent que ha col·laborat en els òrgans de govern d'aquest Ajuntament. I jo vull, vull fer-ne una, una, una ferma defensa. Jo crec que, que hem d'estar molt agraïts els que... Eh, hem estat a a l'alt costat de la barrera de tota la gent que ha donat l'esforç i el seu compromís bé pel bé de, de, de Palafrugell. I si em permets et voldria dir també que vull agrair també a, a tots els 21 que hem sortit elegits i també voldria i si em permets que és la primera vegada que vinga a la ràdio doncs que no creiem que no cregui ningú que no hem, que no hem valorat en les altres forces polítiques que tenim en l'ajuntament i que, i que és veritat que nosaltres en un moment determinat hem pogut per la sort aritmètica, hem pogut tenir la clau però que aquesta clauulagut l'havíem d'exercir i no, i no tots podíem estar a l'equip de govern però això no vol dir que no eh, veurem l'altra gent i que, i que... I que en despreciem la seva capacitat de treball i la seva voluntat de treballar papa Pa la Forgell. Eh, amb les altres llistes jo hi tinc amics i tinc gent que hi ha treballat amb ells i gent que hi ha tingut relació d'amistat i crec que, que, bueno, que, que és veritat que hi ha, hi ha partits de futbol que es tiren els penals i a vegades que estiras una moneda a l'aire i que aquesta vegada ens doncs, Bueno, contentar tothom no era fàcil i que vèiem com a grup que aritmèticament doncs podíem donar cap... de cantants acaben costat l'altre doncs bé, ens hem decantat cap al costat que ens ha semblat més coherent i més honest per la nostra part però que en cap cas això vol dir que estem menys valoritzant l'altra gent M'has passat davant eh, amb la següent pregunta que et volia, volia fer. més avançat per l'esquerra, que se'n diu, perquè jo volia parlar precisament d'aquests eh, pactes. Òbviament ja s'ha vist el pacte amb Esquerra Republicana, que ja s'han molt de què era el més natural i possible que podia haver-hi entre els partits diem nacionalistes de casa nostra però que fins a última hora Juli Fernández amb el Partit dels Socialistes va apretar bastant fins i tot arribant a, a dir que l'alcaldia la cedia absolutament perquè no fos eh, alcalde en Josep i Piferri d'Esquerra Republicana va haver-hi algun tipus de, de conversa profunda amb aquest tema? Alguna possibilitat va haver-hi? Jo crec que Benjolí, nosaltres, jo hi he parlat personalment sembla dues o tres vegades jo sempre li vaig deixar molt clar que que, que l'opció primera era Esquerra, nosaltres havíem firmat com saps un pacte abans de les eleccions un acord amb BNC en el qual nosaltres prioritzaríem els acords de que estessin lligats doncs, a, a partits que no estaven escrits al 155 i sempre li vaig dir a en Juli doncs, que en principi nosaltres estàvem en converses amb el, això, amb el qual, amb en Juli, realment realment roell que el dia de la presa de mandat d'en Piferrer va dir no, és que no hem entrat a, a programes ni hem entrat a això, té raó nosaltres per nivell de coherència i honestitat doncs ens semblava que si havíem firmat un acord si de si, més doncs, eh, teníem la possibilitat d'entendre amb en Esquerra doncs fer perdre el temps anant més enllà quan realment hi havia una, una, una no la línia vermella sinó que hi havia un, un, una paraula donada, una firma donada doncs em semblava que no era que no era lògic que entréssim a parlar de programes i de cartipassos i aquestes coses però bueno, hi ja han hagut converses i jo crec que, i crec que crec que han guanyat les eleccions jo els he felicitat no crec que han guanyat les eleccions els he felicitat, i crec que tenien, que tenen i, tenen i tindran un gran equip de govern i, i espero que podem fer coses juntes, junts Juguen la Lliga Barça i Madrid, se la juguen fins a l'últim moment, separats per molt poc, i resulta que l'últim any va guanyar el València tercer a 16 punts. Eh... No sé si ho entens, el que t'ho vull dir, però l'últim any, eh, el tercer, en aquest cas a les eleccions, serà qui serà l'alcalde. Una decisió, no sé si ha portat eh, moltes discussions a nivell dels dos partits, aquest fet, o ja s'ha donat per, per bodes de bones a primeres? Per què un, eh, un cap de llista del tercer partit serà alcalde l'últim any? Jo crec que... Eh, jo crec que sóc dels, dels que meu sentit en campanya dir que, que els ajuntaments cal implicar-s'hi, i jo crec que la ciutadania és bo que s'impliqui, i que seria bo perquè des de l'altre costat es veuen els toros, veuen diferent sempre de tot, no? És el que deiem abans, no? També crec que els, els mandats tenen de ser eh, limitats perquè crec que la gent eh, aportem unes idees intentem portar les a la, a la pràctica després aquestes idees i, i cal agafar el bo del, del que ha aportat unes idees i després el que ve, doncs, si la troba bé, els troba i els troba a agafar no desmuntar tot allò que funciona i que n'hi hagin d'altres no? i ens, ens, ens sembla correcte que nosaltres que, que apareixem com un partit independent independent en el, en el sentit de que no, no estem escrits a cap partit i que tenim unes idees que, que crec que amb un equip de crec que, que, que per sort hem pogut fer un equip eh, de gent que s'ha implicat que s'ha implicat possiblement perquè el nostre partit no estava escrit eh, a, cap, a cap partit d'àmbit autonòmic i estatal doncs crec que tenim unes idees poder, vistes des d'una forma diferent de les que es veuen des d'aquests de partits escrits a altres partits autonòmics i que era bo que nosaltres Poguéssim portar d'alguna o una altra, el, el, el, el, diríem que la direcció final o total, que, que és la que porta l'alcaldia, doncs, eh, amb, amb un espai de temps. Tu ens has dit que, has dit, eh, o, bueno, possiblement doncs, inclús eh, en Juli Fernández doncs, eh, o PSC, Podia haver, eh, podia haver ofert 4 anys, si nosaltres ho haguéssim volgut anar a càrrecs doncs possiblement aquesta era una opció no? és a dir, doncs hem bueno, doncs a càrrecs 4 anys, tu, fantàstic i tal però tampoc crec que hem de ser honestos nosaltres la preparació que tenim per cercar el d'avui, el senyor Joan Vigues que et parla, doncs és la que és ¿vale? i crec que la coherència ens indica que que tampoc això tocava, però poder l'altre sí que toca, de la mateixa manera que això no tocava, doncs l'altre poder sí que toca, Esquerra haurà tingut l'alcaldia dos, dos anys més tres, eh, cinc si tot va com té d'anar, semblaria ser en Josep P. Ferrer, doncs que ha estat quatre anys més quatre anys seran vuit anys si tot va com té d'anar, o com ha dit ell doncs no continuarà bueno, semblava propici que nosaltres dos l'últim any, doncs Sí que és veritat que els dos partits majoritaris han tingut un creixement del voltant de 500 vots cada un, lligats amb una participació com bé trossats, molt important, però si hem d'anar per aquí, el que n ha tingut més de vots que anar guanyat més som nosaltres, que n'hem guanyant 1.400. Llavors, semblava, doncs, que Bueno, la població, el ciutadà, ens ha avalat bastant aquesta nova aposta per un partit nou i per un partit d'un caire, bueno, possiblement d'un caire més localista, proper, bueno, la gent suposo que ens deu haver vist... Doncs, serios i, i m'imagino que coherents cosa que també feia que nosaltres les decisions doncs si hem guanyat 1.400 vots i ens sembla que han sigut en base a la coherència i l'honestitat i el tal doncs també hem hagut de, de jugar al final amb aquestes cartes Tens 3 anys per pensar com posar-te la fotografia i pensar <ríe> té coses bones eh? desgraciadament poder millor que malafaci ara que d'aquí 3 anys segur que no estaré millor que ara uh, estem parlant amb uh, Joan Vigues de Som Gent del Poble estem ja al límit del, del nostre temps amb aquesta agradable conversa que estem mantenint amb ell Vaig uh, llegir fa uns dies a l'Ara Uh, un article, no recordo qui el signava disculpeu-me, però que parlava de l'augi dels partits uh, independents no independentistes, independents amb els pobles, que cada vegada més a causa de decisions polítiques o el que sigui n'hi ha més i són més importants i cada vegada governen més però ho tenim en molts municipis uh, és un boom? és una feina? és el futur? és on anirà això? Bueno, no sé si és un boom, però realment la realitat és que indica que el creixement és molt important. A la, la Diputació en aquest moment, doncs, els independents de la Selva tenen un, una, un, un puesto i a la Diputació, de, de, els partits independents de, lligats a tots per l'Empordà, en tenim un altre, o sigui, en tenim dos ara és veritat que possiblement nosaltres en els prossents 4 anys ens eh és molt possible que ens estanguem cap a l'Alam cap a l'Al amb Bordà. És molt possible. Ehm, um, vegada, eh passat d'una persona en el Consell Comarcal, aquesta persona an tenim quatre no ho sé, jo crec que és important que la gent eh, i, i, i no crec que contribueixi, l'altre dia em parlava en, el, en, el, en les proves que vaig dir en el, la presa de mandat de, de Josep Piferrer eh, no ajuda gens el, les, el, la mala educació la, el mercadeig el... el, el, el la, la poca coherència crec que, que, que s'actua amb la política a nivell eh, eh, a alts nivells la gent al final diu aquests els veig més de casa els veig més a prop aquests possiblement doncs, no buscaran les cadires no iran no s'aniran a Barcelona o s'aniran a Madrid o no tenen més aspiració que, que el govern local i el nostre poble i tot això doncs, porta aquest localisme crec que irà més no sé si és un boom però Bueno, passar d'una a dos doncs, a la Diputació i passada una a quatre al Consell Comarcal home, déu ni do el Doncs a veure, uh, us sentirem a parlar però de moment encara ja tenim quatre anys per la propera fornada d'eleccions de, de uh, Joan Vigues, alguna cosa més que ens volguessis comentar amb aquest espai? No, ver, a simplement no creieu que estigueu que la comunicació crec que és una base molt important que que és una de les coses he parlat de mobilitat, hem parlat d'aparcaments, hem parlat de moltes coses, però, però no dubtis que, o no dubteu que per nosaltres i em consta pels grups que que en aquest moment tindrem la, la funció de govern, doncs que la comunicació cada vegada més és important perquè vivim en l'era de la comunicació i que la ràdio creiem que cada vegada més ha de jugar un paper molt important en la, en la comunicació entre el poble, i la ciutadania i, i l'Ajuntament. Només som doncs, els que fan arribar la, la informació a la gent i és un plaer per nosaltres perquè és la feina que ens encanta. Joan Vigues, de son Gent del Poble, doncs moltíssimes gràcies per haver convertit aquests minuts. Sí que és veritat que avui hem tocat molts temes. a La propera vegada que, que vinguis, eh, possiblement ja podrem parlar més de temes en concret del que s'estigui portant a terme des de l'Ajuntament de... per la Fugil. També parlarem amb l'alcalde, òbviament, amb en Josep Ferrer, properament. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, merci